Tervetuloa jälleen, oliks jotain podcastin pariin? Juontajana tänään mies, joka kestää jekutuksen, oukutuksen, mutta ei viettelystä. Toivotan tervetulleeksi verbaali akrobaatti Ari Kovaa! joo, joo, joo. tänään on hyvä päivä, keskiviikko hyväilee ja auringonpaisteen muodossa. Ja tänään alkaa myös Temptation Island, houkutus, viettelys ja siideri. Siinä kolme, kolme pointtia joo koko ohjelma perustuu, mutta tota, joo, käydä tänään vähän tota, hei, Temptation Islandia läpi. Mä tykkään siitä ohjelmasta tietyllä tavalla, mut sit mä en myöskään niin kuin enää tykkää. Sit mä ennen, ekat 2/ kautta, mä olin ihan fiiliksissä, mä katoin. Ja paras mun mielestä siinä oli se, et pysty Twitterin samaan aikaan niinku ja niitä ihmisten niinku, et, et se pystyy niinku Twitteristä, että joo, mä oon ainoa, joka noit pitää niinku, ihan hölmöinä noita ihmisiä. Niin tota, puhutaan tänään vähän Temptation Islandista. Sen lisäksi puhutaan tänään vähän jekuttamisesta, pränkkäämisestä, tämmösten kivojen niinku källien tekemisestä. Mutta vähän myöskin semmoisia niinku ohjenuoria. mutta mistä tää sai alkunsa, niin mä näin tänään aamulla videon, missä David Beckhamia vähän jekutettiin, mä kerron siitä. Sitä voidaan pitää tämän päivän niin suoratoisto suosituksena, käykää katsomaan se video, mutta mennään kohti siihen Tänään keskiviikko, eli tänään saadaan myös mainos, ja yllättäen se mainos liittyy houkutukseen, viettelykseen ja kaikkeen muuhun mitä mitä tähän liittyy, sitten tottakai kiinalaiset uutiset, tänään oli hyviä uusit otsikoita. Saadaan tänään kiinalaisessa, ehkä tähän mennessä Koko, oliksi jotain podcastin, kuivin vitsi No, se mikä se on, niin tottakai paljastuu vasta vähän myöhemmin, mutta lähdetään tuosta jekutuslinjalta ja valutaan sitten sinne Tentation Islandia kohti ja ihan lopuksi kiinalaiset uutiset. tästä päivä brokkis. Nyt ole hyvä, Timo. Ei, ei kai tässä vaan ole kyseessä vanha kunnon jekkupeukku. En mene tähän halpaan. Uliks jotain? Ei ei, kyllä tässä nyt tuo kaikki olla ihan turvallisin mielin niin Timo kun sitten kuulijatkin ei yritetä jekuttaa ketään, minä. Mennään tämmöisellä niin sanotulla asialinjalla, mutta vähän väli tosiaan vähän erilainen suoratoisto suositus. Nimittäin, varmaan aika moni tietää tän keissin, kun Cristiano Ronaldolle tehtiin tää patsas sen naamasta sinne Portugali johonkin lentokentälle. Ja se meni, se meni monella tapaa aika vihkoo. Mä en tiedä, mitä siellä on niinku kuliseissa käyty sen jälkeen, kun Ronaldolle on näytetty tää patsas niinku, että... No joo, mut joo. Nyt sitten Late Late Show Amerikassa, jota juontaa James Gordon, niin päätti vähän jekuttaa David Beckhamia. Ja tää alkuosa tästä pätkästä oli totta, eli David Beckham, kun pelaa siellä Losissa, ellei Galaxyssä, niin hänelle tulee sinne patsas sen stadionin eteen ilmeisestikin, ja sit on tulossa tämmönen tapahtuma, mä en tää itse tiedä, onko se jo menny, mutta kuitenkin tapahtuma, jossa sitten tää patsas julkistetaan siellä Galaxin matsissa, eli se tuodaan siihen kentälle ja vedetään sitten se, tota noin, niin liina sitä päältä pois, ja on hieno patsas, ja niin ja näin ja noin. Mut sitten tämä ohjelman juontaja James Gordon päätti vähän kiusata ystävänsä Davidia ja järjesti niin, että Davidille pidettiin tällainen niin ennakkojulkistus, missä hän saa sitten vielä viimeisen hyväksyntänsä antaa tälle patsalle. Ja siinä oli ollut aikaisemmin ilmeisesti puoli vuotta sitten, niin hän oli käynyt ekan niin kerran tsekkaamassa tätä patsasta ihan niin kuin, tällä ronaldo varalta. Että onhan se nyt, niin kuin, onhan se nyt varmasti nyt niin kuin mintissä se patsas. Ja siinä oli ollut jotain ongelmia, että hänen leuka oli ollut liian iso. Ja tota, hänen perseensä oli ollut jotenkin kanssa niin kuin, ihan sinne, sinne tänne ja tonne. Ja, ja jotenkin kädet liian pitkät, kun se oli semmoinen kokovartalo patsas niin hän oli antanut jo niinku yhdet tipsit, että hei, noin nyt niinku kunnolla vielä. Ja nyt oli siis niinku ilmeisestikin paria päivää ennen sitä yleisölle julkistamista, niin pidettiin tämmöinen mukamas ennakkojulkistustilaisuus, missä oli sitten totta kai niinku väärä patsas. Mutta tota, no sehän totta kai tietenkin oli tehty sitten samaa tyyliin kuin tämä Ronaldon, eli hyvinkin omalaatuisen näköinen, ja korjausohjeet, mitä David oli antanut, niin oli tehty niin väärään suuntaan, että jos leukaa piti pienentää, niin sitä isonnettiin ja niin poispäin. Ei sanotaan vaan näin loputuotteiset käydä Davidin reaktion katsomassa sieltä, sieltä uh, Late Late Show with James Gordon on kanava, josta löytyy ja David Beckham hakusanalla varmastikin pääsee. Mutta puhutaan hetken päästä vähän lisää näistä tämmöisistä jekuista ja muista itelläkin omakohtaiset kokemusta jonkin verran on, kun tuolla on se on pyörinyt, mutta tota, annetaan Timollekin nyt vähän ohjelmaaikaan, niin vedä joku nopee ja sit mennään ja syvemmälle jekkujen maailmaan. Minäkin olen aikana mennyt yhteen jekkuun. Nimittäin siihen, kun Arska sanoi, että tällä ohjelmalla on oikeasti joku kuulija. Oliks jotain? Älä nyt timppa oikeasti, kyllä jos mä nyt sanoisin, että jokainen kuulija nouskaa, niin kyllä tuolla ainakin 50 prosenttia penkistä ja se on vain tietty prosenttiosuus meidän kuulijoista. Se sitten, että onko se 5 prosenttia vai 100 prosenttia, niin se voidaan pähkää, niin jokainen omissa. No, missä päiväunissamme, mutta tota, toi Beckhamin Jekutosa oli sinänsä niinku vahingoton jekku. Ja nää tämmöiset on niinku hyviä jekkuja, että et sitä patsasta ei nyt oikeasti sit julkistettu niinku Siellä ja se ei ollut niinku se Kenellekään ei sattunu mitään, mitään vahinkoa ei tapahtunut Ja lopulta kaikilla oli hauskaa sen jälkeen kun se paljastettiin se jekku Mut se mitä mä en oo ikinä ymmärtänyt on näitten tällaisten niinku He he, he sun farkuista perseen irti tyyppisten jekkujen pointti Tai niinku tää että tehdään jotain niin että Vaikeutetaan tai rikotaan tai muuten aiheutetaan jollekin harmia Ihan vaan sillä sitten muut voi nauraa sille Koska mun mielestä jekun idea on se että se Myöskin se jekutettava nauraa sille, ainakin siinä vaiheessa, kun se paljastetaan. Ensihän siinä saattaa olla, niin kuin tässäkin oli, David oli aika hämillään tilanteesta ja vähän jopa suuttukin. Mutta sitten, kun se paljastetaan, niin totta kai sitten kaikille niin kuin aukeaa ja sitten on kaikille hyvä fiilis. Mutta niin kuin sanoin, itse omaan jääkiekkohistoriaan ja tuolla tuota, lätkäkopeessa. Kaikennäköiset jekutukset on aika tuttuja ja perinteisiä näet että soitetaan niin kuin aamulla, kun ollaan lähes pelireissuun niin kuin Turkuun. Ja lähtö on niinku kymmeneltä, niin soitetaan yli kahdeksalta etua ja se missä sä oot? missä sä että meillä on bussi on lähdössä, että tuonne täckkiä tänne. Ja, ja sitten niinku, kun se tyyppi juoksee sinne hallille, niinku kaal kirjailijat että no ei, ne ei mennyt oikeasti olla mihinkään lähessä. Tai napataan joltain niinku ö, pelipäivänä, napataan joltain luistimentera tirti. Ja sit vasta just ennen peliä niinku, palautetaan, kun niinku, se on entinen niinku puoli tuntia ettiä, niin ja homma palastetaan, ja sitten kaikki nauraa ja kaikki on niinku jees, jees, jees. Mutta suurin osa näitä sarjassa niinku, jekkuja on huonoja ideoita. Meillä oli kerran semmonen tota, keissi tuolla, kun varusteet on kuivamas jäähallisella. Se erillisessä kopissa, missä on jokaisella oma paikka. Sellainen niinku, lossipuusta tehty semmonen. No sitten tultiin hallille. Niin yhden sankarin paikka oli vedetty siis tällaisella ruskealla paketointiteipillä teipillä umpeen. Niinku, ihan täysin umpeen. Vedetty sitä teippiä niinku, niin paljon kuin jaksaa sinne niinku, ympäri. Sitten ei niinku, päässyt läpi muuta kuin niinku, kirveellä. Hyvä jos silläkään. Ja Totta kai myöskin niitä kamoja oli siinä samalta teippailtu, kun piti se teippi saada johonkin kiinni. Niin oli myös niissä niinku kamoissa ja jotkut oli, jotain kamoja oli vedetty vähän jumiin silleen, että ideana oli siis se, että hassun hauskaa sitten kun se tulee hallille, niin sillä hirveä kiire kiireet, kun se joutuu ruveta repiin niitä teippejä irti ja se ei saa niitä kamoja sieltä kuivarista siirrettyä sitten sinne varsinaiseen pukukoppiin ja ja niin poispäin, mutta tota kun se oli pakkausteippiä, niin sitä liimaa ei ollut ihan tarkoitettu tommoselle kangaslätkävarusteelle, josta päästiin sit siihen lopputuloeksi, että kaveri veti loppukauden ja joista oli niinku osittain niin sitä teippiä päällä, koska se teippi ei irronnut siitä kirveelläkään. Ja kun mä sanon kirveelläkään, niin kyllä kokeiltiin, ei lähtenyt. Et niinku ihan vaan sillä mä halusin tän tähän väliin kertoa, että kun nyt suunnittelette niitä jekkuja, kun niitä kuitenkin jokainen nyt koko ajan enemmän tai vähemmän siellä suunnittelee, omissa työporukoissa tai kaveriporukoissa tai sporttiporukoissa, niin miettikää, että nauraako se kohde sillä hetkellä, kun tämä jekku paljastuu. Ja jos ei, niin miettikää uudestaan. Digilu Tittapo Mei. Oliks jotain. No joo, siinä vähän tuommoista niinku oikeatakin asiaa. Mä tykkään välillä, oliko jotain podcastiin laittaa ihan tuommoista oikeatakin asiaa. Mutta tosiaankin, jos mietitte nyt niitä jekkuja ja aiotte tehdä, niin miettikää, Nauraaako se Jekun kohde sille? Ja jos ei naura, niin sit se on kiusaamista. Mutta hyvät Jekut, erinomaisia, suosittelen lämpimästi enemmänkin harrastaa, koska Jekkujen niinku hieno taide on niinku mahtavaa silloin kun se tekee oikein. Mutta nimenomaan silloin kun se tekee oikein. Jos se tekee väärin, niin sit se ei oo hauskaa oikeastaan kenellekään ja se on hyvin pitkälti surullista. Mutta nyt tänään kun keskiviikkoa vietetään, niin on hyvä siirtyä iloisempiin asioihin ja tehdään se keskiviikkoisen mainoksen kautta. Siirrytään päivä toiseen, tai aamun, tai illan, mihin aikaa kuunteletkaan, niin toiseen aiheeseen. Ja tota, ehkä me voidaan antaa mainoksen puhua omaa kieltään. Vaihdetaan hieman musiikkia ja mennään niin sanotusti asiaan. Se tulee jälleen. Kovin. Isoin. Ja viettelevin. Tahdotko todistaa äidinkielen opettajalle, Se ette et yhtään mitään. Uskotko kykenemäsi yhdistämään seksuaalivalistusta ja tietoa yhteen näppärään iskulauseeseen? Nyt on jälleen sen aika! Kerää silikonirintasi mustekynällä piirtämäsi tribaalitatskat ja tule viettelysten saarelle. Neljä kuumaa, tai no, neljä pariskuntaa, joista yksi on kylläkin vanha ja yhdet ovat vaan kavereita. Mutta 12 hyvin omalaatuista sinkkunaista ja 12 juoppaa työtöntä miestä. Oletko valmis? Todelliseen viettelykseen! Temptation Island, nyt televisiossasi! Pääseekö majava Berliiniin? Selviävätkö kotihiiret grillissä? Oliks jotain seuraa? No niin, tilanne on siis se, että legendaarisen Temptation Islandin uusi kausi alkaa ilmeisesti tänään. Ja mä olin ennen tämän sarjan kova fani. En oo enää. Ensimmäiset kaksi kautta, oli ihan fiiliksissä, joka keskiviikko ja torstai kun jakso tuli heti jakso päälle, Twitter auki ja ei muuta kuin mestoille, mutta nyt mun mielestä koko ohjelman niin ku, uskottavuus on karissu ja nykyään tässä edetään niin ku, vain ja ainoastaan sillä niin myötä häpeä aspektilla. jotain niin slogan kaikkien aikojen kausi jalkaan niin on niin, ku, niin kulunut, että ei kestä enää yhtään konepesua. Niin kuin valkoinen kauluspaita, mihin on kellastunut jo ne niin ku, kainalo dallakset Mut vielä vaan hei Amerikan-serkun kesäjuhlille päälle, ei mitään hei. Ei, lopettakaa jo! Siis ohjelma ei, paita on ihan hyvä vielä, ettei sitä saa mutta, tota <tos> tämän tota... Mihin tän ohjelman niinku alkuperäinen viehätys niinku mun kohdalla perustui, minkä takia mä tätä katoin? Niin suurin syy varmasti se, että hyvännäköiset ihmiset yrittää iskeä varattuja ja hyvännäköisiä ihmisiä. Ja sitten sitä jännitettiin että no, miten käy? No sittenhän se oli hirveä pettymys, kun ei, ei niin kuin ihan hirveästi, ainakaan ekalla kaudella, niin, niitä niin sanottuja tapahtumia saatu. No tuli toinen kausi. Taas niin kohtuu hyvän ihmiset iskeen varattuja, kohtuu hyvän ihmisiä. Ei onnistunut taaskaan. No kolmas kausi. Sami Sampesteri Teron poika Kuronen kertoi mulle niin radiomainoksessa jo niin yli puolta vuotta ennen, että nyt on kaikkien aikojen kuumin kausi. Peitto heiluu jo ekalla viikolla, eikä Sami valehdellut. Siinä oli vaan se, että, että nyt ne hyvännäköiset ihmiset oli vaihtunut semmosiin ihan tavallisiin suomalaisiin autoasentajiin ja kirjanpitäjiin. heilu joo, mutta ainoastaan siitä syystä, että majalla oli, oli pölyallergia, niin joka päivä täytyy tuulettaa vaatteet ettei mei yöllä piippu tukkoa. Ei ihan se, mitä odotettiin. Sanotaan näin, että Kohman sohvalla oltiin pettyneitä. Ja alkuun tässä oli totta kai myös mukana nämä niin että isku iskureplat ja jokaisen piti kertoa se oma motto ja muus oli niin hyvä vitsi, mutta ne oli niin kuin, tahallaan suunniteltukin niin. Nyt näillä uusimmilla viimeisellä kahdella kaudella ne hölmöt iskudeliprat ei niinku poikkei mitenkään siitä, mitä nämä tyypit laukkoa niinku koko sen ohjelman ajan. Ei millään pahalla näitä niinku tyyppejä vastaan, mutta niinku, tää on vaan niinku fakta. Tämä on mennyt niinku pelkästään kulmalla etenemäksi. Budjetti on ihan nolla, ja se näkyy varsinkin näillä niinku deiteillä, näillä treffeillä, mihin nää niinku aina lähtee. Tämä ohjelma etenee siis niin, että keskiviikkona on aina bileet, ja torstain jaksossa nää pariskunnat sitten kattoo Sami Kurosen grillin äärellä videoita, Sieltä heidän niin kuin, puolisoidensa bileistä, mitä siellä on sekoiltu. Mut sit myöskin aina nää niin kuin, seurustelevat tyypit aamupäivisin saa valita kenen sinkun kanssa, ne menee treffeille, niin ne pääsee pois sieltä niin kuvilalta. niitten huvilalta. Niin, nämä, niin kuin, treffien budjetit on niin nolla luokkaa että romanttiset treffit tarkoittaa sitä, että mennään johonkin peltotyömaan lainalle, semmoiseen niinku heinikkoon piknikille. Eli siis molemmille vaan lyödään ämpärilliset viiniä käteen, ja sit kiusallisesti jutustellaan, että joo niin, sä seurustelet. Joo, ootte sitten kauan ollut. Ai 12 vuotta. No joo, varmaan ihan kiva, tulitte sitten tänne ohjelmaan. Niinku ei. Ihan niinku, hyvä varmaan näille, jotka yrittää näitä, niinku, varattua ja iskee, näille sinkuille niinku, että pääsee pois sieltä vähän niinku kahden kesken viettää aikaa ja on semmonen paikka, missä pystyy tutustumaan niinku, niihin tyyppeihin ja, ja silleen niinku, heidän kannaltaan ihan hyödyllinen nää niinku, treffit, Mut, niinku, Älkää nyt, herranjumala, käyttäkö puolta tuntia lähetysaikaa niin kuin tämän näyttämiseen, että nämä juttelee niin näitä tämmösiä lipittää sitä köyhää kyykkyviiniä se jossain pellon reunassa. Kun eihän tuota jaksa niin kuin tikut silmissäkään katsoa, niin Sit jos pidetään tämmönen ohjelma, niin sit niin kuin sitä bilettä ja niin kuin, muuta koneeseen, ja sitten se muun voi jättää niin kuin suoraan näyttämättä. Että ei ketään ei jaksa kiinnostaa se, että ne ostelee jotain hassuja t jos jostain... Aimaan köpö marketista, mitkä on tehty jollain niinku or, orjatyövoimalla ja sitten menee eläintarhan kattoa kun norsuja kidutetaan. Niinku ei tämmöstä. Et sit mennään sillä biletykselle ja sit hiilostetaan, että mitä siellä on tapahtunut. Ja sit sinne pitää löytää semmoista jengiä, jotka jaksaa bilettää koko ajan. Tai sit lopetetaan tämä ohjelma. lohja kiitos, lopettakaa jo. Sama on toivonut moni meidän podcastin kuulija, mutta ei me ei olla lopettavassa meillä mihinkään. Ja tämä kauluspaitakin on ihan hyvä vielä. Orin palopuhe Ilmassa on savua Oliks jotain? No tietenkin meillä on klassinen yleisön suosikki Kiinalaiset uutiset Neljä otsikkoa neljä vitsiä uutisista Hyvää iltaa Joensuun kaupunki uudistaa visuaalista ilmettään. Tulevaisuuden visuaalinen ilme tulee olemaan vihreä, mutta kaupunkilaisten naamat jatkavat edelleen tasaisen harmaina. Norwegian vaatii Boeingia maksamaan laskun peruutuksista. Ainoa pulma tässä on vielä hinta. Mennäänkö peruutetuissa maksuissa taksilla vai onko pakkivaihde kallumpi? Cristiano Ronaldon käsittämättömät tilastot saavat haukkomaan henkeä. Ilmastonmuutoksen välttämiseksi keskisavon sairaaloissa happipulot ovatkin jo korvattu CR7 päivitettyillä tilastolomakkeilla. Ja sitten siihen loppuhuipennukseen. Vaikka Patrick laineen maalisuoni on yhä tukossa vie seuraava verkon heilutus harvalukuiseen joukkoon. Suomalaisilla on NHLs muutenkin harvinainen tilanne. Laineella suonet ovat 29 maali ja jäljiltä tukossa ja 30 maalia sepel valtimotalti. Kuka sä oot? Mikä mä oon? Ja oliks vielä jotain? Ja itse asiassa tuon äskeisen vitsin jäljiltä arska poistuikin jo studiosta, joten jatketaan huomenna. Lisää tätä ja muita sirkosuveja Instagramissa AriKohma Official Uusi oliks jotain podcast jakso jokaisen arkipäivänä eli seuraavan kerran huomenna. Siihen asti voit toki kuunnella vanhoja jaksoja Kongin kumahtaessa. Bye. <laughs>